Eta nintzen iparralderat eta zin nintzen aekan. Eta bon, taldea itxazuku gau eskolan lan egiten du eta hiekina itxazuku, itxazuku gau eskolan. Eta bon, ateraldiei bat uh, programatu ginuen eta egin dugu azkenean uh, e, ateraldia gure irratirat. Uh, e, ari girelako lantzen uh, eta bideak uh, aste honetan, uh, ikastalde honetan. Zu, kasu, iparraldetzen ari zira, eh? Hemengo itzak erabiltzen dituzu, eh? Bai, bada, kitu Bai, bai, bai, moldatu fite, fite. Tindarrak egiten ditu. Hade, antzu, norz zira, asiko gida pixka bat aurkesten. Zure izena? Karina. Nungoa zira? Dekornekoa. Eta zu, kusuma turte bada hor... Asin zendela bost turte. Zendu, gogoz. Zer egiten duzu bizian? Ba, ionako errekkoetxean egiten dut komunikazioan servizioan. Ah! Eta fregatik interesan nuen, e, eta bideak e, ezagutzea, voilà, eto bideak zehu, gure irretzioan. Bera, zure lanean, erabiltzen alko duzu, ere komunikazioa eskoheraz? Bai, pishkabal, bai, gehiago, ene familian, eta ene ingurumenan uh, lekornen, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Eta gu bakizu eskual prentsak beti sekatzen ditugu uh, eskualdunak ere uh, komunikazioa egiteko. Ah, <laughs> Karin, <laughs> bai. Karin, zure gana ginen gira, fiteska. Parri amadugu mañu, ezagutzen duguna alaike, irratiauetan, usu, bazu, mikroaren meldorik ez duzuzuk. Bait, pixka bat. <laughs> <laughs> ez hain besti ez, uste ditzeko aniz, bau bon, bat zutan pasatzen iz, irratitik, uh, ala... Uh, Aipatziko edo ikastolako gauzak edo eriku gauzak, gauzak edo erikutsiko gauzak edola Dasuka uh, ondoan lan egiten duzu ben ez bakarrik Ez bakarrik ez. es. Maigrilecoin ba, lan egiten utz. Kurtuak badire euskaraz aurrentzat eta elduentzat <laughs> eta uh, baita hiri uh, eskuletan beraz uh, bai kastolan bai libiun eskuletan kirola egiten dugu uh, egiten dugu e, egiten dut zeren ez bakarrik Eta senako, uh, behar horie, eskora suksehdu zui uh, beratzen duzu a laike? Bai eta ez, ere, uh, bai kalakarianiz, ba? beraz, uh, bai, ez egiten aldut ere eski, bainan faltak egiten ditut, beraz uh, aurreken lan egiteko adibidez, nere falta guztiak hartzen dituzte. Bela hitzik bakizu. <laughs> beraz, nituzte, eta dituzte, eta horiek entzuten ditut. Eta hori uh, ez da bizituna, beraz, uh, ala lan egiteko aurreken, ba Elduekin ere bai, baina aurrekin uh, uh, importantea da, ongi itzigitea. <gibit> Zure honduan? Jornat eitzan iz. <gibit> Nungoa? Iriburun bizi, e bai gohikoan iz. Ados, eta zuk zer egiten duzu, bizi an? Uh, Lan egiten dut, uh, ortsantegi batean, mugerren. Lanaren zat, eto geizira zu ikastaldi uh, Biak, uh, pertsonalki, eta gero uh, nada, beraz, bai, uh, ere biduna da, beraz, ere. Aukzain egia ere biduna da? Mai. Maha. <gibit> <gibit> <gibit> Eta tipi ekin, baita espadakoa, mintzatzea eskora zede. Bai, bai, bai, bai. Hmm. Yeah. No kautsitu mikroa. <laughs> <laughs> <laughs> Ezuk ere, bazinakien, alaike. Baiukandu tipia. Zalari, baiukandu teuskara, gero joan niz, bai gohetik, ala, bura asoak beresit, eta behizik asiduta ekarrekin. Eta bat utxeme bat ikastolan, eta alutua ara. Mm -hmm. Beraz, harek in eskora zbeti. Bai, zelatzean <laughs> <laughs> niz. <-tien> <laughs> Onduan? Tien -tien. Ego la lua? Natali. Natali daizenaiz. Adaz, seun dungoa, Sira? Baio nambizinaiz. Ebe, nire bai orzaindegi batean egiten dut. Ezitzaile bezala. Eta, beraz orzaindegia ere bai, ere biduna da, beraz nire posto euskal duna da, eta euskal ikasi behar dut. Soinda orzaindegia? Urketakoa. Eta nolako estrukturak dira, handiak dira orzaindegio horiek edo? Ez, fea. Niretzat ez, mugerren piskat gehiago, baditzu uh, gu hogei ba, ba aur uh, egunero. Apoita da aleike. Bai. bai, bai, bai. Ez da, da bizkioan dia. Eta eskodaz, beraz, batzuekin? Ba, normalki uh, aur guziekin. Ah, aur guziekin. Bai, piskat zailada batzuetan. Me... Eta ingurumen eskoldun uh, batean dira aur horiek? Urketan bat ere, ah. bakarek bi aur. Ah, bai. <laughs> mugerren ez? Bera, zaila da, araikea. Bai, uh... uri zaila Ez dute uitularik, eskualarekin. Bate. Eta zo? So? Beni, Juzian. Mikro hauslea, Juzian. <risa> <risa> <risa> Beni, la, la rexoron lan egiten dut, hau txantegi ere, eta hau txantegi ere biduna da. Baditugu eskualdunak, hein, familia eta errexagoa izanen da. La rexoron gehiagoaren. Bai, bai. Lan entzat eta ere personalki ere nahi duke. Berritz uh, erabili eskualaz eta bai. nire eta bai. La rexorokoa zira? Ez, angelukoan naiz. Bai. Eta zure uh, inguruan angelun? Ebe eh uh, MJKU Elkartean lan egiten dut ere eta orduan uh, pixkat bultatzen dugu ere uh, angelun uh, eskuala erabitzea, orduan ara uh, la, bai. Lanabada ere angelun. Hor uh -huh. ingurumen eski uh, frantxeza da. Ah. Bai, bai, bai. Uh -huh. Eta hornean pratikatzeko, ze manera duzie? Eben, uh, topaketa egiten dugu, egiten dugu ere angelun, beste lagunekin eta bambistanda badira animazio batzuk edo astero egiten dugu ere bilkurak eskoaraz, beste errakasleekin angelun dibidez, eskola publikotik, ikastolatik, eskola privatuak, proiektuak edatzeko eta badira, badira Hainitzu okazioneak. Eta horrean, edabidean inguruko formakuntza bat, Josu, mentoaz, uh, zuma denborakoa da hau? Bada ikastaldia, horrean uh, irauten du uh, azte bat, uh, orduan azte oso honetan gira uh, edabidekin, eta prestatu eta ba, orduaren arabera baditugu uh, materelaekan uh, eta sekatzen dugu gehiago. Orduan horrekin digu ditugu kurtzoak. Eta, ba bon, azte honet, azte guzti hau izanengira edabideak ezagutzen. Eskaraz e, nola daena edabidetan, ez, e, iparralen zoin egoalden ere bai. Eta pixkat ezagutzeko aiek o, zer dugun, ze eskaintza dugun e, euskara zentzuteko edabide ezberdinetan. Eta nola, ere, nola egin aldugu aurrera egiteko edabide haiekin. Horrekin, horrekin, paratuk. Kasut, zuzireira kasutioa. Bai, bai, bai, bai. Zutu txik egim, da, kasutu? Bai, batakita. Me, noiz zehan behin, azten dut bizkaitarrarekin eta kontuzibli behar niz. Edo, aizam erzienukek bizkaitarrez. Edo, aizamak bizkaitarrez. Edo, aizamak bizkaitarrez. Bizkairraz nahiko esbar diena, egia esan da, es da... Bon, hemen ez dote, dote berbarikeitxen bizkaitar, bizkaitarrez, batez ere eurek ez da belako ulertzen. Ez da errasa eta nahiko ez bardiina ez bardiina da. Espresio asko daiteko guz ez direnak bertakoak ordun, Ez eta da, bizkaian txegur, toki batzutan ere, desberdinak direla eh, saerak eta egaiteko eh, manerak. Bai, ez da berdina bizkaitarra gernikan edo lekeitioan. Mm. Lekeitxon e, kantetan itxendabe, guk esaten dugu moduan. Siberon <gülüyor> bezala hemen guretzat. <gülüyor> bai, eta guk ba, bizkaet ba, apurbet ezberdina ez da. Eta bermion, bon, e, nahiko markatua dekie asentua ere bai, eta ikusten da, harin, -harin uh, bermiotar bat, uh, noizazten dan uh, e, berbait gen. Mainan, gure iratian entzuten dugu gatibua dibidez, eta usaiak ukaiten dugu. <coughs> eh, eta... Bai, hori egia da, eh, egualden bata bat, konplexu eh, bat, ezaten dana, eh, egualde, egualdekoak ezaten dabe horokorrean, eh, bua, parraldeko euskera, esin da ulertu, ezin da ulertu, esin da ulertu, hori egia ez da, eh, pixka bat, o sea, egin egimardozuna da esfortzu bat, eta ere bai, biskaitarra bazara bai, moldatu pixka batzure eskuara eta fite-fite harrapatuko e, duzu hm. eta zuk lortu duzu bai, bai. bon, be, mi desker gainitzu eri be, xegi ora bideonean ziste entzun, <güls> <güls> entzun, gure igatia euskaldunen igatia euskaldunen <güls> igatia Hala gulikak kozberia izan den da. <tus>